Ekainaren hogeita beterazio hogeita hamak eta ustearen lehenean EHZaz gozatzeko parada ukanen duzue aurten. Hogeitzengira ja zaroagatikeztatu behar izan zela eta ondotik Elkartasun uhalde bat sortu zela festivala laguntzeko. Aurten transio urte batetan sarxtu da EHZ elkartea ondorioz formatu berezia eman dio itzorduari loretsu etxemendi EHZ elkarteko kidea. Bai ibiltaria iizanen Guretzat, transizio urte batetan girela erakustea eta uleretarazta garantzitsua zen. Eta horregatik ere nahi izan dugu pixka bat publikoak edo eratxezetaren eskema ongi ezagutzen zuen, eratxezeta elkarte zaharra denez. Eta nahi gurentzinez erakutsi transizio urte hori horregatik erabaki dugu. erabakidugu. bat ezagutzen genuen eskemarekin edo moztura bat erakusteko, zinez urte berezi bat ere... Ongi hasteko. Festivalaren ispiditua a chiki dutet, Hostalès, Baigorriko Plaza Chocón, uzt teatroaren oskailuan zirkia, kugaidantza konpainaren geralauziak edo Docteur Mephisto musika taldea, larunbatean Baionan gaindi, txarangak konzertuak zirkua edo estabeida guneak sortuko dira. Atrean Musee Roll aheshetan Colinga eta Yassasin Rock taldea besteak beste. Surasken irea Higandeko sedea atxikiko da ere, itxasun iraganen dena, Kamila Grazien elkarteko kidea. Hor behiz atxemanen da, igandean eh, atxezetan ginuen giro popular edo familiak hori. Goizean antzerki bat proposatu izan da gozo ki gaztetxean, eta ondotik betiko zikiro mitikoa, laborantza gambarrak prestatua. Danza ikus gaxi batekin, elira leheren bihotz bi otzbi, ondotik ere konzertu batekin bukatuko da egun politori. Hoiziz jaunak, hito izkantuak behiz ertzen dituen... Talde mitikoarekin, beraz, kantatzeko parada izanen da hor. Jakin ere, 2000 emeretziko zuen EHZ-asmatzeko parada duzuela, elkarteak proiektu deialdi aluzatzen du, elduden ekenaren amabosta intzin zuen proposamena bidaltzeko, kontakt abildua ehz-mahatzofestibala.eu elbidera. <gülüyor>